Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. «За останні кілька років ви геть посивіли», – сказав Лодзи Кенту. Ну, принаймні за решту відведених мені років відсоток сивини точно не зросте», – з посмішкою відповів Кент. Спілкуючись із Лодзи, він завжди тримав дистанцію і говорив дуже чимно, зі старомодною вічливістю. Обернений уперше побачив у нього таку відкриту посмішку. У виразі очей легко читалося несказане. Нарешті ти взявся за розум і почав працювати. Мені потрібне безпечніше місце, заявив Лодзи. З цим проблем не буде, доктор Ло. Які ще побажання щодо такого місця? Окрім безпеки, жодних, але місце має бути абсолютно безпечне. Доктор, абсолютно безпечних місць не існує, але ми можемо максимально наблизитися до такого рівня. Проте мушу вас попередити, що зазвичай подібні місця розташовуються під землею і зручностей там. Рівень комфорту не має критичного значення, але було б добре, якби таке місце знайшлося на моїй батьківщині. Без проблем, я просто зараз дам доручення. Коли Кент уже збирався йти, Лодзи гукнув його і запитав, вказуючи на Едемський сад, майже повністю засипаний снігом. Ви можете мені сказати, де ми перебуваємо? Я сумуватиму за цією місциною. За 10 годин, проведених у дорозі в супроводі цілого конвою охорони, Лодзи нарешті дістався місця призначення. Щойно зробивши крок із автомобіля, він миттю зрозумів, де опинився, та сама просторазала з низькою стелою, схожа, на підземний гараж. П'ять років тому саме звідси Лодзи розпочав свою подорож до нового казкового життя. Нині ж за п'ять років здійснених солодких мрій, присмачених нічними жахіттями, він повернувся до початкової точки. Одним із тих, хто зустрів його, виявився Джан Сян, молодий хлопець, який п'ять років тому забезпечував. Їхній із шитяном від'їзд. Тепер він, зможнілий і досвідчений чоловік середніх літ, відповідав за безпеку всього об'єкта. Ліфтом знову керував озброєний солдат, звичайно, не той самий, що колись, та в лодзе трохи посвітило на душі. Насправді за ці роки той старезний ліфт замінили сучасним автоматичним, тож більше не доводилося зачиняти двері вручну. Солдат просто натиснув кнопку з позначкою «мінус 10» і кабіна попливла під землю. Підземні споруди за цей час також, вочевидь, оновили. Вентиляційні шахти в коридорах заховали від людських очей. Стіни обклали кахлями, що не бояться вогкості. Спадщина старих часів, включно з припасами цивільної оборони, зникла без сліду. Овець підземний десятий поверх відвели під помешкання лодзи. Попри те, що рівень комфорту щойно залишеного маєтку із цього бункера годі було порівнювати, його обладнали комп'ютерами та пристроями, для комунікації, за останнім словом, техніки, а в конференцзалі встановили найсучаснішу систему відеозв'язку. Це надавало їй вигляду військового командного центру. Адміністратор особливо звернув увагу Лодзин на дивні з вигляду вимикачі освітлення із зображенням маленького сонця. Сказав, що за їх допомогою вмикають спеціальні сонячні лампи, які використовуються в шахтах. Їх потрібно вмикати щонайменше на п'ять годин упродовж доби. Світло цих ламп має замінювати сонячні промені, включно з ультрафіолетовими, тож вони необхідні людям, чий факт передбачає тривале перебування під землею. Наступного дня астроном Альберт Рінгер з'явився на мінус десятому поверсі на запит Лодзі. Познайомившись із Рінгером, він виклав суть справи. Це ви вперше зафіксували сліди, які підтверджують траєкторію і швидкість польоту Трисолярянського флоту. Рінгер скривився як від болю. Я вже безліч разів казав репортерам, що слава першого відкривача належить генералові Фіцрою, а не мені. Саме він наполіг на тому, щоб у період калібрування і тестування обладнання Габла-2 я спостерігав за трисолярисом. Якби він цього не зробив, ми цілком могли б прогавити момент зручний для спостережень і за вихрення міжзоряного пилу встигли б влягтися. Я хотів обговорити саме дещо зовсім інше. Поквапливо перебив його лодзи. Я колись спеціалізувався на астрономії, але не можу сказати, що мав глибокі знання. А тепер і поготів не стверджуватиму цього, бо останні відкриття і тенденції для мене – темний ліс. Ось про що я хотів у вас запитати. Якщо у Всесвіті існують інші спостерігачі, крім Трісоляриса, то чи до снаги їм встановити місце знаходження Землі з тією давньою передачею? Ні. Ви впевнені? Цілком. Але Земля з Трісолярисом певний час підтримували контакт, обмінюючись радіохвилями. За сеансами зв'язку на низьких частотах можна визначити лише приблизне розташування Землі і Трисоляриса в поясі Чумацького шляху та відстань між ними. Тобто, якщо десь існують інші спостерігачі, вони дізнаються лише про те, що десь у рукаві Оріона нашої галактики Чумацького шляху існують два цивілізовані світи, віддалені один від одного на 4,22 світлового року. Але це жодним чином не допоможе встановити точне місцезнаходження, Ба більше. Визначити взаємне розташування у Всесвіті, навіть за допомогою такого обміну повідомленнями можливо тільки між найближчими світами, такими як сонячна система і трисолярис. Третя сторона, навіть якщо ми спілкуватимемося безпосередньо з нею, не зможе визначити місце нашого розташування, як і ми її. Чому визначення положення зорі в глибинах Всесвіту для стороннього спостерігача не такий простий процес, як люди собі уявляють. Ось гарна аналогія. Ви пролітаєте в літаку над Сахарою і раптом чуєте, як одна з піщинок волає Я тут. Ви чуєте крик. Але, хіба виглянувши в ілюмінатор, зможете з'ясувати, яка саме піщинка вигукнула? У чумацькому шляху майже 200 мільярдів зір. Ціла зоряна пустеля. Лодзи задоволено кивнув. Я розумію значить, такі справи. Які справи? запитав Рінгер. Лодзи не відповів, натомість запитав знову. А як можна, зважаючи на сьогоднішній рівень технічного розвитку людства, чітко визначити й передати кудись дані про місце розташування певної зорі у Всесвіті за допомогою спрямованого високочастотного електромагнітного випромінювання? Частота хвилі має дорівнювати частоті видимого спектру світла або перевищувати її та передаватися з потужністю не меншою за потужність випромінювання зорі. Простіше кажучи, ви примушуєте її миготіти, нібито маяк у космосі. Але цей спосіб передавання інформації значно перевищує наші технічні можливості. О, вибачте, я не звернув уваги на ваше застереження. Зважаючи на сучасний рівень розвитку наших технологій, передати координати зорі «глибокий космос» – украй непросте завдання. Насправді є лише один спосіб, але технічний рівень, необхідний для інтерпретації переданої інформації, набагато перевищує людський. І гадаю, навіть трисоляріанський. Будь ласка, розкажіть про цей спосіб. Взаємне розташування зір важлива інформація, якщо ми говоримо про певну частину якоїсь галактики. Координат кількох десятків зір, розміщених у певній точці галактики, мені здається, має вистачити. Отже, ми отримаємо тривимірну мапу окремої частини галактики, а треба сказати, що все загалом унікальний, неповторюваний об'єкт, на кшталт відбитка пальця. Здається, я починаю трохи розуміти. Ми посилаємо інформацію про місце розташування певної зорі, не відділяючи її від інших зір, і отримувач порівнює повідомлення із зоряним атласом, щоб встановити конкретну точку в просторі-часі. Ваша правда, але це не так просто, як здається. Отримувач повинен мати повну тривимірну модель усього чумацького шляху з точним позначенням усіх наявних сотень мільярдів зір і відстані між ними. По отриманні повідомлення він мусить опрацювати гігантський масив даних, щоб відшукати вказане нами зоряне скупчення. Це і справді викидається нелегким завданням, так само як і спроба зафіксувати положення піщинок у постелі. Насправді це значно складніше. Чумацький шлях відрізняється від постелі тим, що постійно перебуває в русі, і що пізніше хтось отримає передану нами інформацію, то більшою виявиться похибка отриманих координат стосовно реального положення зорі. Теоретично, начебто, і не складно скоригувати траєкторію та швидкість руху всіх сотень мільярдів зір нашої галактики, але на практиці, боже мій. Чи зіткнемося ми з нездоланими перешкодами, відсилаючи координати? Це не надто складно, адже нам потрібно визначити розташування лише обмеженого числа зір. Якщо подумати і врахувати середньощільний зір у зовнішніх рукавах Чумацького шляху, вистачить координат 30 з них чи навіть менше. Обсяг інформації порівняно незначний. Гаразд, тепер я поставлю третє запитання. Скільки інших систем з екзопланетами ви вже відкрили? Здається, вже сотні? Поки що 512. Яка з них найближча до Сонця? 244J2E1, на відстані 16 світлових років від нього. Я пам'ятаю, що серійний номер планетарним системам присвоюється так. Перші цифри – порядковий номер відкриття, JEX. Вказівки на наявність у системі планет, схожих на Юпітер, планет земного типу і планет інших типів відповідно. А цифри після літер – кількість таких планет. Так, 244J2 і 1 означає, що в системі відкрито три планети. Дві схожі на Юпітер, одна на Землю. Ладзи трохи подумав, похитав головою. Надто близько. А якщо взяти трохи далі, наприклад, 50 світлових років або що? 187J3X1. 49,5 світлового року від сонця. Чудово. Ви можете скласти позиційну матрицю координат для цієї зорі? Звичайно. Скільки часу це займе? Мені потрібно ще щось пояснювати. Я цілком можу це зробити просто тут. Потрібен лише комп'ютер із доступом в інтернет. Інформацію про позиціонування 187J3X1 відносно 30 інших зір я зможу надати вам до вечора. А котра зараз година? Хіба ще не споначило? Доктор Елок. Ще тільки ранок. Рінгер попрямував до сусідньої кімнати, обладнаної засобами зв'язку. А Лодзи викликав Кента з Джан Сяном. Спершу він повідомив Кенту, що хоче якнайшвидше скликати позачергові слухання Рос щодо проєкту обернення до стіни. «Останнім часом слухання Рос відбувається постійно», – відповів Кент. «Після подання запиту вам, можливо, доведеться зачекати кілька днів». «Не залишається нічого іншого» але дуже сподіваюся, що це станеться швидко. Крім того, маю ще одну вимогу. Я не поїду на засідання в будівлю Організації об'єднаних націй, натомість братиму участь у ньому за допомогою засобів конференц-зв'язку. Обличчя Кенте скам'яніло. «Доктор Ело, це розсіння як неповагу до учасників засідання, адже вони з'їдуться звідусіль. Це захід світового масштабу, і чи не здається вам, що ви провокуєте конфлікт? Це частина плану». Ви спромоглися задовольнити так багато моїх химерних забаганок, а така незначна умова становитиме проблему? Ви ж розумієте. Кент заткнувся. Я знаю, що авторитет обернених останнім часом відчутно похитнувся, але я наполягаю на своїй умові. Лодзис тишив голос, однак чудово розуміючи, що для суфонів це не має значення. На сьогодні склалася ситуація невизначеності. Якщо нічого не зміниться, я можу їхати до ООН не кривчись. Але підозрю, Дещо таки сталося. Я зараз у надзвичайній небезпеці і ніяк не можу погодитися на цей ризик. Далі він повернувся до Джансяна. Саме тому я попросив і вас долучитися до розмови. Цілком імовірно, що об'єкт, на якому нині перебуваємо ми з вами, стане ціллю для масованої атаки з боку наших ворогів. Треба підвищити рівень безпеки і посилити охорону. Доктор Ло, можете бути певні, ви під надійним захистом. Ми під землею на глибині 200 метрів. Довкола розміщені військові частини в стані підвищеної бойової готовності, розгорнуті системи протиракетної оборони, встановлені найновіші датчики і системи сповіщення, тобто підкоп неможливий. Запевняю вас тут цілком безпечно. Коли вони пішли, ледзи вийшов у коридор, аби розім'яти ноги і поміркувати, він подумки повернувся до Едемського саду, хоча вже й знав назву тієї місцини, проте на самоті волів її називати як раніше озеро й засніжений гір бо добре розумів, що швидше за все доскону залишиться тут, під землею. Він глянув на сонячні лампи під стелею коридору, і їхнє світло не нагадувало сонячного. Віртуальний світ Трисоляриса Два яскравих світила повільно пливли темним небом, засіяним зорями, а землю оповивала темрява, що вдалині зливалася з похуморим небокраєм. У непроглядному мороці чулися шорхотіння і шепіт, Щодо линалині звідки, неначе безтілесні, невидимі істоти перемовлялися, сновигаючи в темряві. Раптом щось клацнуло, і у чорній порожнечі з'явився малий мерехтливий вогник. У його тремтячому світлі з-під виступили три обличчя – цінь Шихуанді, Аристотеля і фон Неймана. Вогник виявився запальничкою Аристотеля. До нього відразу піднесли кілька смолоскипів. Він запалив перший, далі спалахнули інший, мерехтливе світлом, Розлилося постельною рівниною. З пітьми небуття виронула група людей із різних епох, які не переставали тривожно перешіптуватися. Цінь Шихуанді став на камінь і здійняв над головою свого величезного меча. Господь віддав новий наказ. За будь-яку ціну ліквідувати оберненого Лодзі, промовив він. «Ми також отримали цю звістку. Це вже вдруге Господь жадає його смерті», – відповів модзи. «Але тепер робити його дуже складно», – додав хтось. Нескладно, а просто неможливо. Якби Еванс свого часу не висунув додаткових умов для вбивства ще за першою вказівкою господа, Лодзи уже п'ять років лежав би в могилі. Можливо, Еван і мав рацію, бо нам не все відомо. Карма Лодзи добра, це допомогло йому ще раз уникнути смерті на площі перед будівлею ООН. Цінший Хуанді припинив суперечку з махом меча. Замість з'ясування несуттєвого, чи не краще обговорити конкретний план. Місія нездійсненна здійсненна. Бодай наблизитися до бункера, схованого на глибині 200 метрів – непросте завдання. Що вже й казати про вчинення замаху? Його надто добре захищають. А як щодо використання ядерної зброї? Добійся. Це ж командний бункер часів Холодної війни минулого століття. Єдиний варіант – ввести нашу людину до складу його охорони. Ніякі шанси на успіх. За кілька років хоча б одна наша людина наблизилася до когось із них. Треба інфільтрувати свою людину на його кухню. Ця пропозиція викликала вибух сміху. Не будь дурним. Господь має розповісти нам правду. Може, тоді придумаємо щось дієве. Ціншо Ці Хуанді відповів на останній вигук. Я вже просив цього в Господа, але отримав єдину відповідь. Ця правда найбільша, найважливіша таємниця Всесвіту і не може відкритися широкому загалу. Господь обговорював її з Евансом, вважаючи, що людство вже давно поінформоване. Тоді нехай Господь поділиться з нами певною технологією, щоб ми могли виконати його наказ. Ця пропозиція отримала загальне схвалення, але Цінші Хуанді зупинив галас. Я й про це запитував у Господа. Неочікувано для себе не отримав миттєвої відмови, як завжди в подібних випадках. Ці слова викликали нервове збудження, але наступною фразою Цінши Хуанді загасив запал натовпу. Але бо тому, як Господь дізнався про нинішнє розташування цілі, він швидко відступився за його словами, жодна з наданих нам технологій не спрацює на такій глибині. Він справді аж такий важливий? – поцікавився фон Нейман. У його словах чулися недостатньо приховані нотки заздрощів. Він був першим руйнівником, який зміг зламати стіну відчуження оберненого, і звідтоді його авторитет у організації значно зріс. Господь дуже боїться його. Просто відповів цінші ці Хуанді. «Я доволі довго думав про це», – почав Ейнштейн. І вважаю, що існує лише одне пояснення такого страху. Лодзи представляє певну силу. Цінше Хуанді зупинив подальшу дискусію. Досить обговорювати те, чого ми не розуміємо. Краще подумаємо, як виконати вказівки Господа. Ніяк, бо це нереально. Це справді так, жодних варіантів не бачимо. Цінше Хуанді побрязкав мечевим камінь, на якому стояв. Це завдання вкрай важливе. Скидається на те, що Господь вперше зіткнувся з реальною загрозою з боку людства. І якщо ми впораємося з цим завданням, ренеме ОЗТ «Веча Господа» надзвичайно зросте. Тут присутня еліта. Кращі з кращих в усіх сферах людського життя з усіх куточків світу. Тож хіба ми не зможемо відшукати спосіб вирішення цієї проблеми? Розійдімося по домівках і ще раз усе як слід обміркуємо та передаємо свої плани і пропозиції вже іншими каналами зв'язку. Ми мусимо це зробити і край. Смолоски пегасли один за одним. Темрява під акомпанемент безгавного шепоту поглинала все довкола. Слухання РОС за запитом Лодзи вдалося скликати лише за два тижні. Після самогувства Тейлора і гібернації двох обернених у центрі уваги РОС тепер був основний план оборони землі. Лодзи разом із Кентом чекали на початок слухань у залі для відеоконференцій. Перед ними на великому екрані з'явилася ще порожня кімната. Було видно лише великий круглий стіл, знайомий усьому світові з часів Ради безпеки ООН. Лодзи прийшов раніше, аби хоч якось компенсувати свою відсутність на засіданні. В очікуванні початку трансляції він перемовився кількома словами з Кентом. Запитав, як тому тут ведеться. Кент відповів, що в молоділі там три руки прожив у Китаї, тож проблем із адаптацією в нього нема. Зрештою він не повинен, як Лодзи, цілодобово сидіти під землею. За ці роки він трохи забув китайську. Але завдяки щоденній практиці швидко повертає навички вільного спілкування. Вас начебто лихоманить? запитав лодзи. Просто грип, відповів Кент. «Пташиний грип? з перепитав Лодзи. Ні, якийсь легкий штам. ЗМІ повідомляли, що епідемія почалася у сусідньому місті тиждень тому. Вірус висококонтагіозний, але перебіг і симптоми захворювання не тяжкі. Невисока температура, реніт, дехто може відчувати біль у горлі, навіть не приймаючи ліків. За три дні в ліжку можна повністю одужати. Гриб, як правило, дуже важко переноситься, але не цього разу. Тут на об'єкті вже перехворіли багато солдатів і цивільних співробітників. Ви не помітили, що у вас інша покоївка. Вона теж захворіла, і ми відшукали заміну, щоб не заразити і вас. Але мені, як вашому асистенту, відповідальному за зв'язок із зовнішнім світом, підшукати заміну не так легко. На екрані почали з'являтися делегати з різних країн. Вони займали свої місця, перешиптувалися, мов би, не помічаючи віртуальної присутності Лодзи. Голова Рос оголосив про початок слухань і звернувся до Лодзи. Обернені Лодзи. На щойно проведеній сесії Генеральної асамблеї ООН були прийняті поправки до закону про обернених. Ви мали можливість ознайомитися з ними. Так, я їх бачив, відповів Лодзи. То ви усвідомлюєте, що відтепер запроваджено посилений контроль і обмеження бюджетів і ресурсів, які обернені можуть залучати для реалізації своїх проєктів. Сподіваюся, у плані, поданому вами на розгляд цих слухань, враховано запровадження зміни. Пане Голово, почав Лодзи, інші троє обернених уже отримали і витратили безліч ресурсів для реалізації своїх стратегічних планів і задумів. Несправедливо накладати спеціальні обмеження стосовно мого плану. Обсяг залучених результатів насамперед залежить від самого плану. Слід зазначити, що всі плани, запропоновані іншими трьома оберненими, не суперечили основним планам оборони землі а подекуди частково збігалися з ними. Тобто і без планів обернених відповідні дослідницькі проєкти та програми все одно реалізовувалося б, хоча, можливо, і не в таких обсягах та в іншій послідовності. Сподіваюся, запропонований вами план також відповідає цим критеріям. На жаль, мій план жодним чином не дотичний до основного плану оборони Землі. Тоді, на мій превеликий жаль, обсяг ресурсів, які ви можете залучити для його реалізації, не буде значним. Навіть за попередньою редакцією закону обсяг ресурсів який я міг залучити, не був аж таким великим. Але, пане голово, це не перешкода для мого стратегічного плану. Він не потребує значних витрат». «Які ваші попередні плани?» Слова голови викликали сміх у деякого з присутніх. «Навіть менше. Я повторюся. Мій план майже не потребує залучення ресурсів», – спокійно відповів Лодзи. «Ну тоді ознайомте нас із ним», – сказав голова. Усі деталі вам викладе доктор Альберт Рінгер». Гадаю, всі присутні делегати вже отримали потрібні роздруковані файли. Перекажу інформацію з тислом. Ми знову використаємо Сонце як підсилювач радіохвиль і відійшлимо послання всьому Всесвітові. Воно складатиметься з трьох простих графічних зображень і додаткової інформації, яка підтверджуватиме, що зображення не природного походження, а створені людьми. Ці зображення так само долучаються до розданих вам файлів. Із динаміків почувся шелест паперу. Усі присутні перегортали аркуші, що лежали перед ними, розглядали загадкові зображення. Водночас їх вивели на екран. То були зовсім прості малюнки, довільні комбінації чорних крапок. Дехто з присутніх зауважив, що одна крапка на кожному зображенні ледь більша за інші, до того ж позначена малою стрілкою. «Що це таке?» – запитав представник США, по черзі роздивляючись малюнки. «Обернені лодзи, нагадаю вам, що згідно з основоположним принципом проєкту «Обернені до стіни» – «Ви маєте право не відповідати на запитання», – втрутився голова. «Це заклинання», – відповів Лодзи. Шурх і тишепіт у залі різко обірвалися. Усі присутні розвернулися до екрану. Тепер Лодзи знав, де він висить. «Що?» – голова пильно глянув на нього. «Він сказав, що це заклинання», – голосно відповів хтось із тих, хто сидів за великим круглим столом. «Заклинання проти кого?» – перепитав голова. «Проти планет, що обертаються довкола зорі 187J3Х1». Відповів Лодзи. Може статися, що воно вплине на неї саму зорю. І як воно працює? Поки що достеменно невідомо, але те, що заклинання призведе до катастрофи – факт. І на цих планетах існують бодай якісь форми життя? З цього приводу я не раз консультувався із світовою астрономічною спільнотою. Зі спостережень відомо, що на сьогодні ознак життя на цих планетах не виявлено. Відповів Лодзи. Він примружив очі та потай, благав їх не помилитися. Як швидко спрацює заклинання? по тому, як його відійшлють. Ця зоря на відстані приблизно 50 світлових років від сонця, тому раніше, ніж за 50 років, заклинання не спрацює. Ми ж зможемо пересвідчитися в цьому за найоптимістичнішими прогнозами не раніше, ніж за століття. Насправді, часу для цього може знадобитися значно більше. Перше мовчанку порушив представник США. Він театральним жестом кинув на стіл перед собою три роздруковані зображення. Чудово! Ми нарешті маємо Бога! «Бога, який переховується у підвалі!» – підтримав жарт представник Британії. Залою прокотилася хвиля сміху. «Більше скидається намага!» – гмикнув представник Японії. Цю країну так і не включили до Ради безпеки ООН, але це не завадило японцям під час створення РОС отримати місця в Раді. «Доктор Ело, якщо ви мали на меті зробити свій план максимально незрозумілим, то це вам цілком вдалося!» Закінчив представник Росії Гаранін, який головував у РОС, перші п'ять років її існування, а тепер представляв свою країну. Голова постукав по столі, вимагаючи тиші. Обернений Лодзи, якщо це справді заклинання, то чому б не використати його проти ворога? Це лише перевірка припущення щодо можливості реалізації мого стратегічного задуму. Якщо станеться запланованим мною, цим самим планом скористаємося і в битві судного дня. Чи не можна використати Трисолярис як ці для його випробування? Лодзи помотав головою. Жодним чином, адже він від нас надто близько. Якщо заклинання спрацює, це може зачепити і Сонце. Саме з таких міркувань я відмовився від іншої зорі з планетами, розташованої на відстані меншій за 50 світлових років. Останнє запитання. Що ви робитимете понад 100 років? Я вас не обтяжуватиму своєю присутністю. Ляжу в гібернацію. Розбудіть мене, коли побачите наслідки заклинання 187J3X1. Готуючись до гібернації, Лодзи теж зліг із грипом. Початкові симптоми збігалися із загальновідомими. Нежить і незначне запалення гортані, тому ні він, ні будь-хто інший не надали цьому великого значення. Але два дні потому стан Лодзи різко погіршився. Почалася сильна лихоманка. Лікар назвав ці симптоми нетиповими, тому взяв у хворого зразки крові і відіслав їх у місто для проведення аналізів. Цієї ночі температура в Лодзи піднялася до крайньої позначки – напівзабутті його мучили жахливі марення. Він бачив, як зорі в нічному небі закручуються у вихор, хаотично витанцьовують, то злітаючи вгору, то опадаючи вниз, немов піщинки, що підстрибують від вібрації мембрани барабана. Він бачив навіть гравітаційний зв'язок між усіма цими небесними тілами, хоча система складалася не з трьох тіл, а з усіх 200 мільярдів зір Чумацького Шляху. Згодом хаотичне зоряне море поступово зібралося у величезний вихор, який, обертаючись із шаленою швидкістю, перетворився на срібну змію, що всмоктала в себе і сцементувала всі зорі, і, набравши неймовірної сили, почала несамовито шипіти просто в мозку Лодзи. Близько четвертої ранку Джансяна розбудив телефонний дзвінок. У слухавку озвався сам голова Департаменту безпеки РОЗ, який, не добираючи слів, вимагав повного звіту про стан здоров'я Лодзи. Вислухавши доповідь, він наказав перевести охорону бази до надзвичайного режиму і чекати на прибуття команди експертів. Щойно Джансян поклав слухавку, телефон знову задзвонив. Це був лікар із мінус 10-го поверху, який повідомив, що здоров'я пацієнта різко погіршилося, і зараз він у шоковому стані. Джансян щодуху побіг до ліфта і рушив униз. Охоплені панікою медсестра з лікарем повідомили, що близько півночі лодзі почало нудити, пізніше він блював кров'ю, а далі знепритомнів. Джансян побачив мертвотно-блідне обличчя Лодзи, на якому яскраво виділялися губи неприродного пурпурового кольору. До складу команди експертів, що приїхала швидше, ніж можна було очікувати, входили фахівці з Національного центру контролю та профілактики епідемічних захворювань, лікарі головного шпиталю Народно-визвольної армії Китаю і дослідницька група Військової академії медичних наук. Коли вони оглянули пацієнта, один із експертів Військової академії медичних наук, Відкликав Джансяна з кентом до дверей. Ми вже давно звернули увагу на поширення цього штаму вірусу грипу, сказав він, відзначено його незвичне виникнення, розповсюдження, симптоми і перебіг захворювання. Тепер уже цілком зрозуміло, що це генетична зброя, своєрідна ракета з самонаведенням. Генетична зброя. Це генетично модифікований вірус із високим ступенем контагіозності, який для пересічної людини не становить значної небезпеки і викликає симптоми легкого грипу. Але вірус має здатність розпізнавати генетичний код окремої людини. У разі успішного зараження обраної жертви, вірус починає виділяти в кровоносну систему смертельні токсини. Тепер ми знаємо, хто був цілів. Джан Сян і Скентом з, кентом, з дивилися один на одного, не в змозі повірити, поки їх поступово не опанував розпач. Джансян Сян збліт із виразом абсолютної покори схилив голову. Я беру всю відповідальність на себе. Експерт зі званням старшого полковника похитав головою. Джану оближте. Цьому майже неможливо було запобігти. Ми мали підозри щодо спалаху цієї хвороби, хоча й подумати не могли, до чого він призведе. Концепція генетичної зброї виникла ще в минулому столітті, але досі не було створено жодного успішного зразка. Хто ж міг подумати, що комусь це вдасться вже зараз? Проте це жахлива обивча зброя. Усе, що потрібно, розпилити штам вірусу якомога ближче до цілі. Хоча насправді і це не обов'язково. Вірус може поширюватися цілим світом серед звичайних людей. А поза як він не має гострої симптоматики у звичайної людини, вона не потребує госпіталізації. Тож вірус має змогу поширюватися дуже швидко, широким ареалом, що зрештою значно підвищує можливість зараження визначеної жертви. Ні, я беру на себе повну відповідальність. Заперечив Джан Сяо і затулив очі рукою. Якби на моєму місті залишався капітан Ши, цього не сталося б. Він опустив руку і всі побачили сльози. Останнє, що він мені сказав, перш ніж лягти в гібернацію. «Сяоджане, в нашій роботі треба постійно спати з розплющеними очима. Не існує всталеного рецепту досягнення успіху, а інколи складно відчути наближення лиха, щоб вчасно запобігти йому». «Що нам робити далі?» – запитав Кент. «Вірус поширився в організмі пацієнта. Печінка, серце, легені майже не працюють, і сучасна медицина практично безсила. Нам залишається якнайшвидше вести його в стан гібернації сподіваючись на лікарів майбутнього. Крихітна частина свідомості повернулася до лодзи. Він відчув страшний холод. Здавалося, цей нестерпний холод струмував із його тіла, поширювався на сібіч, мов сонячне світло, виморожував усе навколо. Скільки сягало око, він бачив лише білий сніг, саму лише сліпучу білість без кінця краю. Згодом посеред білої постелі з'явилася чорна цятка, яка поступово почала перетворюватися на Джуан Янь із дитиною на руках. Він спробував наблизитися до них, але хоч скільки крокував уперед, цей вимерзлий світ, позбавлений будь яких об'ємів і вимірів, не наближав його до рідних. На жінці був той самий червоний шарф, що й снігової ночі сім років тому, коли він вперше її побачив. Донька з розпашілим від морозу личком на руках у матері відчайдушно махала малими рученятами і щось кричала, але до нього не долунало жодного звуку. Він хотів, щоб дух бігти до дружини з дитиною, але вони зникли. Раптово розтанули, мов, сніг пізньої весни. А потім зник і сам Лодзи. Увесь білосніжний світ стягнувся до тонкої сріблястої лінії у непроглядній темряві. Ця лінія все що залишилася від його свідомості. Вона перетворилася на нитку часу, нерухому й майже невидиму, що нескінченно тяглася в обох напрямках. Його душа, нанизана на цю нитку, зі сталою швидкістю, м'яко ковзала на зустріч невідомому майбутньому. За два дні... Потужний потік радіохвиль полинув від Землі до Сонця, пробив захисний бар'єр конвективної зони і досягнув енергетичних дзеркал у зоні променевої рівноваги світила. Там, відбившись і посилившись у сотні мільйонів разів, він зі швидкістю світла поніс цілим Всесвітом заклинання оберненого Лодзи.